Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Avui diem adéu a la televisió analògica en el marc de l'última fase d'implantació de la TDT. Repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Pienes acomiada aquest dimarts definitivament de la televisió analògica. El repetidor de Collserola deixarà d'emetre senyal analògic per fer-ho només en digital. Aquest centre emissor dona servei a gran part del nostre municipi. El Consorci del Parc de la Serralada de Marina aprovarà en l'assemblea del pròxim mes d'abril una partida econòmica extraordinària per fer front a les despeses generades amb motiu del temporal de neu del passat 8 de març. Sota el títol Com estalviar energia a la llar, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana ha programat una xerrada aquest dimarts. L'acte, que acollirà aquest vespre a la sala Sant Jordi del Casal, exposarà les receptes i consells bàsics per fer un ús eficient de l'energia a casa nostra. I acabem amb esports perquè el recanvi basc a Tiana ha vençut aquest cap de setmana al Manlleu per un ajustat 76 a 73. Els tianencs van saber fer-se amb la victòria en un partit que va presentar un marcador molt igualat per part dels dos equips. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Tiana s'acomiada aquest dimarts definitivament de la televisió analògica. El repetidor de colserola deixarà d'emetre senyal analògic per fer-ho només en digital. Aquest centre centremissor dóna servei a gran part del nostre municipi i també ho fa el repetidor de Can Vallús, del qual es van aturar les emissions en analògic el passat 17 de març. A hores d'ara, el senyal digital hauria d'estar cobert. Ara bé, serà a partir d'aquest dimarts amb la pagada analògica definitiva quan es podrà determinar si encara queda alguna zona fosca. I és que, malgrat que s'aprevi reformament Forçar la cobertura per nous equips remissors Previstos al Pla Catalunya Connecta Les emissions no arribaran En condicions al 100% de la població Per aquest motiu En cas de no rebre correctament el senyal La Secretaria de Telecomunicacions De la Generalitat preveu la cobertura D'aquestes zones via satèl·lit Així ho ha manifestat el director del Pla Catalunya Connecta Antoni Soler Com a solució perquè no quedi ningú sense poder rebre el Servei de, de Televisió Digital Terrestre, el que s'ha aprot des, de des de la Generalitat és el tema de poder trobar una solució per casos en concrets on no arriben el que serien el, els senyals de les torres que tenim instal·lades de, de radiodifusió i que són les que donen al Servei de, de TDT el qual doncs, sí que es pot anar o es pot demanar amb un instal·lador autoritzat el que seria el servei satèl·lit. En aquest sentit, la Generalitat ha anunciat que subvencionarà amb 200 euros cada instal·lació via satèl·lit a les zones rurals o urbanes on no arribi bé la televisió digital terrestre, tot per garantir l'accés a un sistema de televisió que permet un salt qualitatiu important. Antoni Soler. La qualitat és molt superior al que teníem a, a Manològic, la qualitat de, de la imatge i al mateix temps també ens porta la capacitat de poder rebre en el que amb, en, en la televisió Manològic rebíem un canal, un únic programa, en digital en aquest mateix espai podem rebre de l'ordre de 4 o 5 programes de televisió, amb el qual ens ha permès també, a part d'augmentar la qualitat del senyal, augmentar també l'espectre de canals que el, els usuaris poden rebre. El síndic de Greu ja ha anunciat l'obertura d'una actuació d'ofici per fer un seguiment del procés de transició de la televisió analògica a la televisió digital terrestre. Abans de formular una queixa, però és important assegurar-se que la instal·lació de l'antena s'ha fet de manera òptima i que es disposa d'un descodificador de TDT, ja sigui intern o extern al televisor. La torre de Collserola dona servei a més de 4 milions de catalans i culmina el desplegament de la TDT a Catalunya. El govern recorda a la ciutadania que per qualsevol dubte o problema amb la TDT, TxDT poden trucar al telèfon d'atenció ciutadana 012 o consultar la pàgina web www.tdt.cat. També poden adreçar-se a l'Ajuntament de Tiana trucant al 93 395 5011 o via correu electrònic tiana arroba, El Consorci del Parc de la Serralada de Marina aprovarà l'Assemblea del pròxim mes d'abril una partida econòmica extraordinària per fer front als desperfectes ocasionats pel temporal de neu del passat 8 de març. L'objectiu és aconseguir que els boscos del parc estiguin nets de branques caigudes i arbres escapçats abans que s'iniciï el període del risc d'incendi forestal el pròxim 15 de juny. Es tracta de retirar el brancatge del sol a fi d'evitar que actui com a combustible en cas d'incendi. Ara bé, la directora del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez, Reconeix que els recursos humans a què disposa l'entitat poden resultar insuficients per garantir que el parc estigui net en el termini previst. En aquest sentit, pot ser necessària doncs, la contractació d'efectius externs. Des del Consorci vam considerar que havíem de almenys preveure la possibilitat de fer contractacions externes i veiem que arribada l'època d'alt risc d'incendi no havíem aconseguit fer tota la feina que volíem fer doncs de tenir almenys una partida aprovada com per poder fer-nos càrrec d'una contratació externa d'empreses de, de, de treballs forestals. Des del Consorci del Parc de la Serralada de Manina asseguren que els boscos de l'entorn natural d'aquest espai no han patit afectacions greus en comparació amb d'altres d'arreu de Catalunya. En aquest sentit admeten que la Generalitat prioritzarà d'altres territoris amb danys superiors. Tanmateix, Tiana es podrà beneficiar de la intervenció directa de la Generalitat a la franja de protecció perimetral que limita Sant Fosc de Capcentelles. Així ho ha assegurat la directora del Consorci del Parc de la Serralada de Marina. En concret hi ha una franja de, de perímetre de protecció d'incendis que es troba a la pista que puja al Torró de Galceran, que és la carena d'aquest toronet que tenim a darrere de Tiana, que és just la, el límit entre Tiana i Sant Fosc. Doncs allà que va ser on, on el Consorci va fer mitjançant un projecte Eh, subvencionat per l'obra social de la Caixa una franja d'aquestes de protecció doncs el manteniment d'aquestes franges que moltes vegades és tan important com, com la pròpia i projecte inicial en el que es fan eh, aquest sí que tenim constància de que la Generalitat farà directament el manteniment d'aquesta franja aquest any el Departament de Medi Ambient i Habitatge destinarà 2 milions d'euros addicionals per mobilitzar la fusta que el temporal de neu ha deixat als boscos de Catalunya. Aquesta xifra complementa els 14 milions d'euros que el Departament utilitzarà per pal·liar els anys ocasionats per les nevades i que ja estan inclosos en el decret sobre mesures urgents que va aprovar el govern fa una setmana. En aquest context, i segons un informe elaborat pel Consell Comarcal del Maresme i la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal, els desperfectes de les nevades i les bandades han afectat gairebé uns 55 cent dels boscos de la comarca. La valoració econòmica dels anys ascendeix a prop de 36 milions d’euros. Radio Tiana: Les notícies del Midia. No deixem davant de banda Parc de la Serralada de Marina perquè aquest espai natural acollirà el pròxim cap de setmana del 17 i 18 d'abril la novena edició de la campanya Vigual Parc. L'acte s'estructurarà en tres activitats centrals que tindran lloc en diversos municipis que formen part de l'entorn natural del parc i entre els quals es troba Tiana. Es tracta d'oferir als participants un ventall de possibilitats per descobrir diferents racons d'aquest espai. La directora del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez, ha explicat l'objectiu de la campanya. Donar a conèixer el fet de que vivim al costat d'un espai natural protegit, donar a conèixer algunes zones que potser no, no són tan conegudes i mitjançant el joc i mitjançant petits tallers, també sobretot adreçat als nens, eh, sensibilitzar vers la, la conservació de la natura de, de, en aquest espai tan proper, però de vegades no tan, no tan conegut per tothom. La tarda del 17 d'abril serà el torn de l'activitat que porta per nom poesia als parcs i que tindrà lloc a l'ermita de Sant Pere de Reixac. Aquest acte donarà el tret de sortida al cicle de poesia que emprendrà un viatge literari per tots els espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona i alguns espais d'Itàlia i França. El vespre del 17 d'abril, Diana serà la seu de la campanya Vigualpar, concretament a l'Observatori d'Astronomia, on s'ha programat la tradicional nit d'estels. El punt final el posarà la matinada al parc que el monestit de Sant Geroni de la Mordra el 18 d'abril. D'altra banda, la campanya Viu al Parc disposa d'un altre eix d'activitats adreçat als alumnes de cinquè de primària que va finalitzar el passat 4 de març. En aquesta novena edició, el programa escolar ha implicat més de 1.000 escolars de 34 centres educatius dels municipis del Parc, entre els quals es troba l'Escola Lolanglada de Tiana. A més, el Parc de la Serralada de Marina, amb la col·laboració del Parc de Collserola, ha editat un CD interactiu titulat Clic a Clic, el Parc de la Serralada de Marina interactiu de descoberta vegetal.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 i contribuir d'aquesta manera a mitigar els efectes del canvi climàtic. Miriam Romero serà l'encarregada de la xarrada. De mitjana, una llar està matent uns 3.000 quilos de CO2 l'any i una mica per fer un barem, si és molt o és poc, pensem que una arbre de mitjana pot absorbir uns 10 quilos de CO2 a l'any. Oh, no? amb aquesta reflexió ens podem parar un moment i pensar què estem fent. Es tracta de seguir pautes senzilles que a banda de reduir les emissions de CO2 ens permetran reduir la despesa dels rebuts de la llum i el gas. Algunes de les propostes per a un ús eficient de l'energia a la nostra llar passen per no deixar mai encès un llum, connectat a un electrodomèstic o engegat un aparell que no es fa servir. En aquest sentit hem de tenir en compte que el pilot vermell obert d'un aparell electrònic, si no es fa servir durant un període de temps llarg, pot arribar a consumir un 25% del consum de l'aparell en ple funcionament. D'altra banda, també podem pensar com podem aïllar la llar per evitar pèrdues de calor a l'hivern i evitar l'entrada de sol a l'estiu. I és que, de fet, gran part del consum energètic prové de la calefacció, que podem reduir de manera substancial amb mesures com l'aïllament tèrmic de parets i sostre o amb la instal·lació d'un doble vidre que eviti les fugues de climatització. Els interessats en coneixen més consells i receptes sobre com estalviar energia a la llar Poden fer-ho a la xerrada que acull aquest dimarts de la sala Sant Jordi del a partir de les 7 del vespre. L'acte s'emmarca les activitats que ha organitzat l'Ajuntament de Tiana amb motiu de la Setmana Europea de l'Energia. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. El recanvi bàsquet Tiana ha vençut d'aquest cap de setmana al manlleu per un ajustat 76 a 73. Els tianencs van saber fer-se amb la victòria en un partit que va presentar un marcador molt igualat per part dels dos equips. Tot i això, el bàsquet Tiana no ha pogut superar l'averaix particular amb els usunencs. En el primer quart, els tianencs no van estar a l'alçada del rival, que va imposar una distància de 10 punts en el marcador. El segon quart, el bàsquet Tiana va aconseguir igualar el partit, però ràpidament el manlleu va agafar embranzida. Al tercer quart, amb un canvi en la defensa i lluna millora en el contraatac, els Tianencs van capgirar el marcador i van aconseguir l'avantatge final de 3 punts. Ara el basca Tienes Vuitè amb 37 punts. Quan queden 5 jornades per arribar al final de temporada, el calendari es presenta molt complicat. I és que l'equip s'haurà d'enfrontar els capdavanters de la classificació que lluitaran per assegurar-se l'ascens a primera catalana. Amb tot, el tècnic Tienenc Salva Rubió considera que la victòria contra el Manlleu és important per afrontar les pròximes jornades. Aquesta victòria ens dona una miqueta més de confiança i d'estar una miqueta millor preparat per a aquest final de la temporada, no? que es preveu molt igualar. No? Fent els càlculs, i si guanyessin dos dels cinc que queden, quedarien mitja taula i no, no tenien que jugar a les fases de descens. En aquest sentit és clau que els tianencs es facin amb la victòria en el pròxim enfrontament contra el Lloret que ocupa la part baixa de la classificació i que es presenta per tant com un rival assequible. Caldrà esperar però fins a la 28a jornada de Lliga i és que la propera cita en el calendari del basquet és el pròxim 10 d'abril contra el Vilabrereix a la part alta de la taula. Els tianencs hauran de recuperar forces aquesta setmana santa ja que no ho tindran fàcil contra el Gironí. Music El Centre Cultural i Esportiu Tiana s'enfronta a una recta final de temporada complicada. Després de l'empat 1 contra el Calella d'aquest cap de setmanar, els homes de Joan Caçador hauran de carregar les pilars si volen agafar embranzida en la classificació. Les vacances de Semana Santa hauran de servir per estudiar amb cura una estratègia que els permeti escalar posicions a la taula, passant per una millora de la dinàmica de joc, sobretot en els primers minuts del partit. En donar més detalls al tècnic del Centre Cultural i Esportiu Tiana, Joan Caçador millorar el, el no sortit tan dormit, sobretot els primers minuts, perquè sempre l'estadística diu que els primers minuts normalment són quan encaixem més vols. No es fiquen al gol, automàticament volen despertar. I clar, llavors es costa molt més que és el que sempre li dic jo amb a veure si podem sortir ja des del començament. Prova d'aquesta manca de concentració a l'inici del partit ho és l'últim enfrontament contra el Canella. Si més no, el gol del rival en la primera part va servir com a revulsiu per un centre cultural esportiu tiana que estava dormit. Segons Joan Casado, els ànims de l'equip són més alts ara que abans. Ara ve és necessari treballar intensament els punts febles per afrontar les darreres jornades de la temporada. De moment, però, el club és de l'expectativa de la millora del central Jordi Saràbia i dels defenses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 El Consorci del Parc de la Serralada Marina aprovarà el pròxim 8 d'abril un paquet de recursos econòmics extra per la neteja dels boscos del parc, alguns dels quals abasten al municipi de Tiana. Apartant l'amplia de la informació, parlem amb la directora del Consorci del Parc de la Serralada Marina, Cinta Pérez, bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem d'això. Com és que el Consorci aprovarà un paquet econòmic extra per pal·liar els efectes del temporal de neu del passat 8 de març? Doncs eh, perquè al, al parc vam començar a treballar des de l'endemà mateix de la nevada, el dia 8, vam començar sobretot en, una, en aquesta primera fase d'obrir els camins que havien quedat tallats pels, pels pins, fonamentalment que havien caigut a, a les pistes. Però després, quan segons hem anat avançant, eh, clar, ens hem adonat que amb recursos propis, amb els recursos humans que contem al parc, és impossible abastar una mica tot el que és l'àmbit del parc tot i que, com ja hem comentat altres ocasions, no ha sigut una afectació massa greu la que ha tingut aquesta zona de, de la província. Han hagut altres zones eh, amb afectacions més greus que seran objecte d'ajuts per part de la Generalitat, tot i que en el cas del Parc de Serlava Marina, i en concret el Termeretiana, tenim una franja de prevenció d'incendis que vam fer, sí no recordo malament, l'any passat,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 doncs de tenir almenys una partida aprovada com per poder fer-nos càrrec d'una contratació externa d'empreses de, de, de, de treballs forestals. Interpreto, doncs, que aquesta partida econòmica prové dels fons del propi consorci. Sí, exactament. Prové... De, de fet, és, un, és um, a l'assemblea que es fa a l'abril, que és la primera de l'any, el que es fa és una incorporació dels romanents, perquè la gent ho entengui són els diners que, que han anat quedant d'altres anys, doncs, eh, fa una incorporació en, en qüestions que d'alguna manera són sobrevingudes respecte al pressupost inicial aprovat just a finals d'any. El desembre s'aprova de cara a l'any següent. Doncs cap a aquestes dates, allò que ha vingut eh, de més a més, com ara podria ser el cas d'aquesta nevada, provoca una despesa extra i en aquest cas són els mateixos propis diners del consorci que s'incorporaran per fer aquests, aquestes feines. Interpreto també, però, que si el Consorci veu aquesta necessitat d'aprovar aquest paquet econòmic extra és perquè les ajudes de la Generalitat, en el cas del parc de la Serralada de Marina, seran insuficients o no ens arribaran? Sí, bé, a veure, la Generalitat, lògicament, entenc que, que ha d'atendre les necessitats de tota Catalunya. Llavors, en aquest sentit, el que, el que sí que és veritat és que tant... Des de Diputació, Barcelona i Generalitat s'ha estat molt en contacte durant tots aquests dies posteriors a, al 8 de març eh, i s'ha estat avaluant la, el, el grau que havia tingut afectació. Eh, és veritat que en, comarca, no, en aquestes comarques de, del parc no han sigut els danys més greus. Per tant, lògicament, la Generalitat suposo que el que ha fet és prioritzar i veure on ha desmarsat més esforços econòmics i, i de personal, també. En aquest sentit, això no vol dir que des, de, des dels municipis del parc no es puguin acollir aquests ajuts. Aquests ajuts tenen diferents línies, una és la, de, la dels propis eh, ciutadans, directament els propietaris forestals es poden acollir en aquestes ajudes. Eh, també els municipis, com a municipis, poden demanar mitjançant plans d'ocupació aquests ajuts. El que sí que és veritat és que sent una mica conscients del desastre que pot ser ha sigut en altres entorns, no serà, serà la Marina la que sortirà més beneficiada en aquest sentit, però ja dic amb una certa lògica, no? Fèiem molt pocs dies, ens fèiem ressò, precisament amb una altra entrevista que havíem tingut amb vostè, mm. que els boscos del parc de la Serralada de Marina, tot i que no van ser els més afectats pel temporal, mm. sinó que, amb haver-hi d'altres eh, més afectats a la resta de Catalunya, tot i així es trobaven en mal estat. Com estan a dia d'avui? A dia d'avui tenim totes les pistes netes i molta brancada dels, dels, de les vores dels camins també netejats. Una altra cosa és el que són endinsar-se a les fondelades i els boscos més En Aquí també és veritat que, que s'ha de fer una crida també a, a, als, als propietaris d'aquests terrenys en molts casos. És a dir, no sempre l'administració és responsable de fer-ho tot. També els propietaris són responsables del seu territori. Per tant, en aquest sentit eh, queda feina per fer, però feina que ja no ve d'aquesta nevada només, que és el que vam comentar l'altra vegada. És a dir, ve també de l'avançada de l'any passat que Va ser probablement eh, vaja, amb tota seguretat va tenir molta més afectació sobre el territori aquest que no pas la rentada eh, la nevada d'aquest any. Per tant, si les actuacions principals pel que fa als camins doncs, ja estan fetes, què es farà amb aquests diners extras que s'aprovaran ara l'abril? Doncs el que farem fonamentalment és eh, tot allò que en, eh, el que fem és m, tallar, les branques que estaven en situació de perill, de, de, sobretot en zones de molt de trànsit, no només de vehicles, eh, estem parlant caminant, o en zones d'àrees de, de del lleure, on la gent... On, on bàsicament hi ha molta freqüentació de gent i podria suposar un perill, el que hem fet és anar tallant tot això que podia suposar un perill. Però tot això, quan es talla i es deixa a terra, es va secant, es va secant, es va secant i això el que s'ha de fer és triturar per evitar que això sigui un foc de, de, de perill d'incendi. Llavors, aquesta feinada de triturar eh, és una feinada feixuga, eh, lenta, pesada, i llavors amb els mitjans propis del Consorci podem arribar fins on arribem. Mm, I, per tant, espe empreses especialitzades tenen molts més recursos com per fer això en, en, en una quantitat de temps inferior. No? Especificant una miqueta més com està la zona de Tiana. Tiana no va haver-hi una afectació massa important, per tant jo diria que tenint en compte que a més a més a la zona de Tiana sí que hi haurà una actuació directa, que potser no ho he dit abans però en el cas d'aquests ajuts de la Generalitat també hi ha una línia que és la que directament a, no són ajuts que es donen als ajuntaments o als propietaris forestals, sinó que directament a, la Generalitat contractarà personal per fer unes feines. En concret hi ha una franja de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 fer que amb Tiana podem estar tranquils de que no hi ha hagut ni, ni per l'afectació que ha hagut amb la feina que s'ha fet i amb l'aportació aquesta extra de generalitat que les coses estan bastant tranquil·les. Per tant, podem assegurar que estaran nets aquests boscos una vegada s'iniciï la campanya de prevenció d'incendis el 15 de juny? Podem considerar que estaran en unes condicions raonables i, i com habitualment estan. És a dir, no massa diferent del que habitualment estan els boscos en tot aquest país, que no és Eh, no és eh, absolutament sense res de vegetació, perquè tampoc llavors serien boscos, oi? Però diguéssim que no estaran en unes condicions eh, exageradament diferents de les que han estat els anys anteriors. Hem de patir, però? Ah, amb el bosc i amb el foc sempre hem de patir. Sem de, sempre hem de patir en un sentit, i és de no baixar la guàrdia mai. I per això, com ja hem comentat altres vegades, el 17 de maig eh, encetem el desplegament del dispositiu de prevenció d'incendis, doncs estem en un territori que no ens podem oblidar que, que, que s'han patit. S'han patit incendis importants fa, fa ja un, unes dècades, oi? Però, però en aquest sentit no podem aviçar la guàrdia. Això continuarà amb els mateixos esforços i, i desplegant, ja dic, des del 17 de maig tot el dispositiu. En un altra ordre de coses, ens hem de fer ressò també de l'inici de la novena edició de la campanya Viu al Parc el proper uh -huh. 17 d'abril i on Tiana doncs, també hi tindrà una participació important doncs, en, el, en el marc d'aquesta campanya, en el parc de la Serralada de Marina. Parlem una miqueta d'aquest doncs, inici d'aquesta novena edició de Viu al Parc. Uh -huh. eh, els passats dies 2, 3 i 4 de març va tenir lloc el, la batalna escolar del programa Viu al Parc en el qual, malauradament, eh, com molts dels pares i mares i dels nens de Tiana sabran, eh, doncs el temps no va acompanyar gaire. Llavors, el dijous 4 de març, que tenia previst l'escola Lola Anglada anar a fer l'excursió, la, la sortida, la festa... Uh, diguéssim, el, el, el que posa la guinda de tot el que és el programa escolar de Biolparc no va poder ser se perquè es va anul·lar la sortida per, per causa de la lluvia de pluja, perdó. Llavors um, ara, de cara a aquesta altra vessant de, de, adreçada a tothom del Biolparc que em comentaves, efectivament um, el dia 17 d'abril a les 7 i mitja de tarda i fins a les 10 de la nit Um, a l'Observatori Astronòmic de Tiana hi haurà una observació del que anomenen la nit d'estels. Llavors, eh, doncs allà la gent del grup astronòmic de Tiana ens eh, doncs segur que ens faran gaudir de, de les observacions i de tot el que ells ens, ens explicaran. Parlem una mica de l'objectiu del rerefons d'aquest Vigual Park. Mm. Doncs l'objectiu, bàsicament, és eh, amb actuacions amb activitats lúdiques eh, i d'espectacles, com és la Matinà del Parc, que tot i que es faci al monestir de Sant Jornet i la Murtra, i que això sigui Badalona, però és una activitat adreçada a tots els, els visitants i a tots els, els ciutadans de tot el, el parc, doncs és eh, donar a conèixer el fet de que vivim al costat d'un espai natural protegit.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 Eh, les dates mantenim les mateixes i les activitats que hem vist que, que tenen més acceptació per part de tothom són les mateixes. És a dir, dissabte 17 d'abril a Sant Pere de Reixac, a Montcada tenim l'activitat eh, de la posició als parcs amb l'actuació de la coral Mare de Déu del Turó de Montcada... La nit d'Este el mateix dissabte a la nit eh, a l'Abservatori astronòmic com hem comentat i després el dia 18 el diumenge que tenim a Sant Jeroni de la Mutre, eh, doncs, tant la visita guiada del propi monestir com tota la resta de tallers, pallassoassos i tot una sèrie de jocs que segur que els nens ho passaran la mar de bé. I estaran presentable al parc per acollir aquesta, aquests actes de la jornada de viure al parc i tant. Això segur, això seguríssim. Ningú no ha de patir per això perquè, perquè per suposat, allà on són aquests indrets, a més a més, són els més freqüentats habitualment i, per tant, els que també hem tingut més cura, com, com deia, des, del, des de l'endemà de la nevada, de tenir les millors condicions possibles. D'acord, doncs estarem a l'expectativa de com es desenvolupa doncs, aquestes actuacions don el parc de la Serralada de Marina, que com molts altres parcs va resultar afectat per aquest temporal de neu del passat 8 de març. Nosaltres hem volgut parlar amb Cinta Pérez, directora del Consorci del Parc. Gràcies per atendre'ns i fins a una altra. Gràcies a vosaltres. Deseabo bon dia. Radio Tiana, serveis informatius.